Sura sedma, Al-A'raf, Bede mi, objavljena u Mekki, dvjesto ajeta. A'udu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, sa minusnog alif lam mim sad el la Kitabun unsila ilayka fala yakum fi sadrika harajun min ulitunziru bihi wa dhikralil mu'minin se knjiga i nekad je u grudima ne bude nikakve tegobe zbognje nje da njome opomineš i da bjernicima bude povka. Ittabi'u ma unzila ilajkum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi eulijak qalilam ma tazak slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte pored njega nekog drugog kao zaštitnika a kako vi malo pouku primate وَكَمْ مِنْ قَرْجَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَابَ su nabajatan au hum kailun koliko smo mi samo gradova razorili i kazna naša im je dolazila noći i danju kad bi prilegli fa ma kana da'u da bi kazna naša zadesila jadikovanje njihovo se spodilo samo na riječi nasilnici smo zaista bili fala nas alannal ladina usila ilayhim wa alannal namusnin i sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitaćemo doista i poslanike I izložit ćemo im pouzdano sve što o njima znamo, jer mi nismo odsutni bili. Wal waznu jeuma izinil haq Faman thakulat ma wazinuhu Fa ulaikahum ul muflihun Mjerenje toga dana bit će pravedno Oni čija dobra dijela prevagnu Oni će šta žele postići. A on čija dobra dijela budu lahka oni će zato što dokaze naše nisu priznavali stradati Walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aish qalilan vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali kako vy malo zahvađujete. Vala <zoran> kad khalakunakum šumma savvarnakum šumma kul nalil melaiikatis juduli ádama fa seđadu. Šumma kul nalil melaiikatis juduli illa iblis lem yekum min asadidin mismo adema stvorili i onda mu oblik dali a poslije melekim rekli poklonite mu se i oni su se poklonili osim iblisa on se nije htio pokloniti Alamama mana'aka alla tasjuda id amartuk? Kâl ana minhu i min narin wa khalaqtahu min tin. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upitao on. Ja sam bolji od njega. Mene si od vrata stvorio. A njega od dilovače odgovori on. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من E onda izlazi iz dženeta, reče on. Nepriliči ti da u njemu prkosiš. Izlazi Ti si zaista od onih prezrenih. Kolle eu ni Ilä je Daj mi vremena, do dana njihova u življenja zamolion. Kolole innakämuzo. Daje ti se vremena, Reče on. Kale fa bima agvajtani la ak'udanna lahum sirata kel e zašto si odredio pa samo u zablodu pao, preče, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati umma laatiyan min bayni aydihim wa min kholfihim wa an aymanihim wa an shamaiihim wa la tajidu i sljeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti qala khuruju minha madhu man madhura La man tabi'aka minhum la am la an jahanna mam minkum ajma'id Izlazi iz njega pokućeni ponižen kaže on Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom doista će u džehennem napuniti ادَمُ اسْكُنْ انْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ أَتَى أَدَمُ إِجَنَّا I odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, pa da se prema sebi ne ogriješite. Fawasvasa lahuma šajtanu lijubdija lahuma ma urijaan huma min sau atihima wa وقال مننكم ربكما هاذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين الشيطان يطجبات نبيم откри استدنا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 Savjetnik iskreni. Fadallahuma bi gurur Falemma zaqa šejarata badat lahuma Savu'atuhuma wa tafiqa Yakhsifani alaihima min varakil jannah وَنذَهُ مَا ربّهُ مَا أَلَ أَهكمعَتِكُمَ الشَّجََاتِ وَأَنْكُ لَكم إ الشَّْطانَ لَك معَدُ مُب A kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennecko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu i gospodar njihov, i rekao vam, šeitan vam je zbilja, otvoreni neprijatelj. O la rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa Gospodaru naš preku šeoni sami smo sebi krivi Iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Qalabtu ba'du kum li ba'din fil ardi mustaqarrun Izlazite, reče on jedni drugima bićete neprijatelji na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati kol fi tahyuna wa fiha tamutuna wa minha na njoj ćete živjeti na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti reče on Ya bani Ādama qad Ānzalna عليkum lbās ēvāri sāu ātikum vāriša wa lībās ātākua ātālika Danlika min ajatiläjilä allummjakauru. O sinovi ademovi. Dali smo vam odjeću, koja će pokrivati stidna mjesta vaša, Aj rakošna ojela. Ali odjećer čestitosti, to je ono najbolje. Dosune ki Allahovi dokazi da bisoni opametili Ya bani Adama Atinanakumu الشيطanu kama akhraj abawaykum min aljennet yanzi'u ranhuma libasahuma يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Inna ja'alna ash-shayateena awliyaa'a lil-ladheena la yu'minoon O sinovi Ademovi neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje baše iz dženeta izveo skinovši s njih hodječu njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, oni vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji nevjeruju وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِذَٰلِكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ Fahša, a, ala ma la a kada urade neko ružno dijelo govore Zatekli smo pretke naše da to rade A i Allah nam je to zapobjedio Reci Allah ne zapobjeda da se rade ružna dijela Zašto Allah ugovorite ono što ne znate? Kul amara rabbi bil kispa wa akimu juhakum inda kulli masjidin wa ad'ugu muhlisina Preci: gospodar moj naređuje pravednost i obraćajte se samo njemu kad god obavljate molitvu i molite mu se iskreno mu ispovijedajući vjeru, kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti. Fariqan hada wa fariqan haqq عليهم الضalala Innهم uttakhzu الشyاطin أولiاء من دون الله On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u ostavlja, jer oni mjesto Allaha šeitane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade. Jabanim. اَتَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ Lijepo se obucite kad hoćete molitvo obaviti, I jedite i pijite, samo ne pretjerujte, on ne voli one koji pretjeruju. Kul man harramazinat Allahi leti ahrađali ibadihi wa tajibati mina rizku. وُلْهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَصَّلُ koje je Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio, i ukusna djela, reci, ona su za bjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju.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 wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ta Reci, gospodar moj sabranuje razvrat i javni i potajni i grijehe i neopravdano nasilje I da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije. I da Allahu govorite ono što ne znate. Vali kulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan, ni odložiti, ni ubrzati. Javani ādama ima ja'tijennakum usulum minkum jakusuna alaikum ajati famarit hafele im ale um mijah ze nu o sinovi Ademovi, Kad vam između vas samih budu dolazili poslanici, koji će vam propise se moje obješnjavati. Onda se oni, koji se budu Allaha bojali i dobra činili, neće ničega bojati niti će bilo za čim tugovati. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. аони који доказе наше poricali i od njih se budu oholo okretali, će stanovnici u batri, u njoj će vječno ostati. Faman azzlamu mimman iftara ala Allahi kaziban au kazaba bi ajatih, أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت 7. Hrum rusuluna yata wafonahum qaluuu aynama kuntum tada'un min dūn Kalu dallu anna wa šahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. I mali onda neprabednijeg od onoga koju Allah ugovori laži i ne priznaje njegove riječi. Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano ali kada imi zeslanici naši dođu da im dušu uzmu upitaće a gdje sloni kojima ste se umjesto Allaha klanjali izgubili su nam se odgovoriće i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَلاَ تَعْتَدُوا ۚ قُل لَّمَّا خَلَتْ أُمَّتٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَ كُوا فِيهَا جَميعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رب بَنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ Ulazite u džehennem s narodima, sa džinima i ljudima, koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklinja će onaj za kojim se o nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o svojim. Gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, Zato im podaj dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A glavešine će reći običnom puku, pa vi nemate nikakve prednosti pred nama, zato iskusite patnju za ono što ste radili inna allazhin kezbubu b'i ayatina wa s-takbaru ranha la tufatahu lhom abwaabu s-semāi wala yadkhulun aljenneta hattā Onima koji dokaze naše budu poricali I prema njima se budu oholo odnosili Kapije nebeske neće se otvoriti I prije će debelo uže kroz iglene uši proći Nego što će oni u dženne tući Eto, tako ćemo mi griješnike kazniti Lahum min jahennama mihadum Wa min faukihim gavaš Wa kathalika nađzir zalimin U jahennemu će I pokrivači od batre biti Eto, tako ćemo mi nevjernike kazniti وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَ هَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A'uni <عوني> i budu vjerovali i dobra dijela činili, mi nikog ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti, bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رب abina bil hak vanudu antilkumu il djennetu ulis dumu kuntum ta'amalud iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravome putu bili, da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili. I njima će se doviknuti. Taj džennec ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili.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 I stanovnici dženeta će stanovnike batre dozivati. Mi smo našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste i vi našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao? ono čime vam je gospodar vaš prijetio jesmo odgovoriti će a onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju viknuti neka lahovo prokletstvo ostane na donima koji su se prema sebi ogriješili alladhina yasud dun an sabilillahi wayabunaa wajhuwahum bilakhiratikafirun kois od allahov puta odvracali i nastojali ga iskriviti i koji u onaj svijet nisu vjerovali 7. وبينهما حجاب 8. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا Waę u asha węđen nati ase namu nalej kub. Lem jaja do chulua ołumi o tu ma I zmeću nich biće bedem, a na vrchowi ma judi, kojiće swa koga pobilesz u niegowomy poznati. I oni će stanovnicima dženneta viknuti, mir vama, dok još ne uđu unj, a jedva će čekati. Wa iza surifat ab sarum tilkae ashabin A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema, uzviknut će, Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim,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 Birun Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnuće neke ljude koje će po obilježju njihovom poznati i reći će šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali Aha u la إِنْ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ زَرْنِي Da ih Allahova milost ne stići. Allah im je rekao: Uđite u džennet. Nikakva straha za vas neće biti i ni začim vi nećete tugovati.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 I stanovnici batre dozivaće stanovnike dženneta. Prolijite na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario, a oni će reći Allah je to dvoje nevjernicima zabranio. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا FALJAUMA NANSAUM KAMANASU LIKAA JAUMIHIM HADHA VA MAKANUBI AJATINA JAČHADUN Kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na zemlji bio obmanuo sada ćemo mi Njih zaboraviti zato što su zaboravljali da će na ovaj dan pred nama stajati i zato što su dokaze naše poricali. <tipravene> A mi ovima knjigu objavljujemo, koju smo, kako mi znamo, objasnili da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Hal janzuruna illa ta'u ila ya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 Kad hasiru anfusahum wa dalle anhum ma kanu jaftarun. Čekaju li da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obistine, reći će oni koji su na njih prije zaboravili. Istinu su poslanici gospodara našeg donosili. Da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme, ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drug čije nego što smo postupali. Ali oni su sami sebe upropastili i neće im biti ni onih koje su izmišljali. In la... بِنْكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَلْتَقِيَانِ 1. yorşi الليل النهار يطلبه حفيثا 2. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 3. ألا له الخلق Allah, Gospodar vaš je Allah koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio a onda sve mirom zagospodario On tamo noći pokriva dan koji ga u stopu prati a sunce i mjesec I se pokoravaju njegovoj volji, samo On stvara i upravlja, uzvišen nekaj Allah, gospodar svjetova. Uduju rabbakum tadaru'an vahufijah, innahu la juhibbul mu'tadin. Molite se poniznu i u sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno mole. Inna minel I ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj redu spostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra dijela čine, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ اِذَا اَقَلَّتِ السَّحَابَ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje, a kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsnit. Isto ćemo tako mrtve oživiti. Opametite se. Wal baladu tajibu jahruđu nebatuhu bi izni rabbi. Wal lezi habu thala U plodnom predjelu raste bilje boljom gospodara njegova, a u neplodnom tek smukom. Eto, tako mi na razne načine ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju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 la naraka fi dalal mubin aglaveshine naroda njegova svoj govarali mi smatramo da si ti u pravoj zabludi ola ya qaumi leisa bi dalalatu wa lakinni rasulun bi O narode moj, govorio je on, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svjetova. Ubelli u kumrisalati rab bi wa ansahu lakum wa a'allimu Poslanice gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upućujem a ja od Allaha znam ono što ne znate vi a wa'adjibtum anđa'akum zikrum mir rabbikum ala radulim minkum li junzirakum wali tattaku wala allakum turhamun. Zar vam je čudno što vam povuka od gospodara vašeg Dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili. Fakadzavu fa anđajinahu al ladzina ma'ahu fil fulki wa agratna al bi ajatina. Innahum kanu kavman amin Ali oni su ga lažnim smatrali Pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili A one koji u dokaze naše nisu vjerovali potopili U istinu oni su pravi slijepci bili Wa ilah adin ahahum قَالَ Kale ya kaum i'budu allaha malakum min ilahin vajruh A falatat takun A adu, njegova brata Huda, Govorio je on, Allahu robujte, vi drugog Boga osim Njega nemate, zar se ne bojite? Kale ilmele ullezine kafaru min kavmi in. Inna lana raka fisa fahatim wa inna lana zunnuka min al Glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su. Mi smatramo da se ti doista neznalica i mi mislimo da se ti zaista lažac. Qala ya qaumi laysa bi safahat walakinni rasulun min rabbil alamin O narode moj govorio je on nisam ja neznalica nego sam gospodara svijetova poslanik uballiqukum risalati bi wa ana lakum nasiihun dostavljam vam poslanice gospodara svoga ja sam vam iskren savjetnik wa ajibtum an ja'akum dhikrun min بِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَالْقُرُونِ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ حِيٌّ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا Fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima nuhova naroda učinio, to što ste krupna rasta, Njegovo je dijelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli. Kalu adi tanali na'bud Allahe vahdahu wa nadara ma'kana ja'budu aba'una fa' Ina bima ta'iduna in kuntum min sadiqin Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo a da one kojima su se klanjali preći naši napustimo govorili su oni Ucini da nas snađe to što čime nam prijetiš ako je istina to što govoriš Qala qad wakar alaykum min rabikum rijisun wagadab Atu jadilunani fii asmaa in 1. وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان 2. فانتظروا إني معكم من Već će vas stići kazna i gnjev gospodara vašeg, govorio je on. Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim, kojima ste ih i vi i predsi vaši nazvali, ako im Allah nikakav dokaz nije objavio, zato čekajte. I ja ću s vama čekati. In je in walladhin ma'uhu birahmatin minna wa qat'nada biral ladhin kazzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. I mi smo iz milosti naše Njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. وَاِلَا ثَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ فَعَلْتُمْ Asemudu, njegova brata Saliha O narode moj, govorio je on Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate Evo vam znak od gospodara vašeg Ova Allahova kamila za vas je znak Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je, pa da vas patnja nesnosna stigne. Valkuru izja'alakum hulafa'a min تأخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الله ولا تعثوا في الارض da ste voljom postali nasljednici Ada i da vas je On na zemlji nastanio. U ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. Kale lmele u nastak بَو مِن قَوْ مِ غيل الذيينَ سْتُضَفُولِمَن آمَنَ منهم أن صالحا مرسل مِن غُب أَتَعلمونَ أََّ صَالالِِ Kažu in nadima orsila bi mu'minun aglaveshini naroda njegova one koje su se oholile upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali vjerujete li vi da je salih poslan od gospodara svoga mi u istinu vjerujemo u sve ono što je pod njemu objavljeno, odgovoriše oni. Stakbaru, A mi doista ne vjerujemo u to što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. عَْقَر قataَ وَعَعَ أَم رَbbi وَقالَاُ ي الصالحُؤ بمتَع نإ كُ تَمِمُسَلي Izalashše onu kamil poslušaše. I rekoše, o Salih, učini da nas snađe to čime prijetiš, ako si poslanik. I zade si ih strašan potres, i oni u zemlji svojoj osvanuše, mrtvi, nepomični fa tawalla anhum wa kala ya qawmi lakad ablavtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum velaki la tuhibbunan nasihin a onih je već bio napustio i rekao o narode moi Prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju. من من I luta. Kad reče narodu svome, zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Inna kumlata tunar riđala min duni nisa. Bel antum kavmum musrifun. Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi. Wa ma kana javaba kavmihi illa ankadu. qariyatikum innahum a odgovor naroda njegova glasio je istjerajte ih iz grada vašeg oni su ljudi čistunci an jinnahu wa ahlih I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove. Ona je ostala sa onima koji su kazno iskusili. I mi smo وانظر كيف كان عاقبة المجرمين انا نيهم ما كيشو استطيل با بглядј како су развратници скончали الى مدينه اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ wa la tabghasnu nasaa'aahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahihā dhālikum khayrul lakum o narode moj govorio je on Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pravo na litru i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kad vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte, kako su skončali oni koji su neret pravili. Wa in <tript> kana taifatum minkum amanu billazi ursiltu bihi wa taifatum Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer je on sudija najbolji.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 Kale evalav kunna karihin Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše Ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, Ili ćemo mi još uajbe i tebe i one koji s tobom vjeruju Iz grada naše gistirati, zari protiv naše bolje, reče on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 Wasi'a Rabbuna kull shay'in ilma 'ala Allahi tawakkalna Rabbna aftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khayrul fatihin Ako bismo bjeru vashu prihvatili nakon sto nas jalah spasio nje Na Allah bismo laži Mi je ne trebamo prihvaćati, to neće Allah, gospodar naš, jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća, u Allaha se uzdamo, gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi, ti si sudija najpravedniji. وَقالمle uَّ كfaing qumiهلَ inتَّبَعُ شوعبًا إ kum ذĥosi u A glavešie naroda njegova one koje ni subjeroale rekoše. Ako pođete zasajbum bićete sigurno izgujei. Fa <truh> ahadat umu rađfatu, fa asbahu fi darihim jathimin. Izade si ih potom strašan potres, i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Al lezina kazabušu ajban, ka al nem Oni koji su smatrali Šuajba lašcem kao da nikada u njoj nisu ni bili, oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali. اتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسعى على قوم كافرين اونيج je već bio napustio i rekao O narode moj prenio sam vam poslanice gospodara svoga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 I mi ni jednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili, da bi se pokajali. Tumma baddalna makana sejati ilhasanata hatta'afavu wa kalu, Wokolu qdemmesba En ustaro u fehod naumbeuta waumlejašru. Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili, dok se ne bi umnožili i rekli. I naše su pretke pogađale, i žalosti i radosti i ta da bismo ih da oni ne predosjete neočekivano kaznili walam an ahlal qura amanu wattaqul fatahna alaihim barakata minas samai wal ardi walakin kallabu A da su stanovnici sela i gradova vjerovali I grijeha se klonili Mi bismo im blagoslove iz neba, iz zemlje slali Ali oni su poricali Pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili A fe amina anllul ku a tija humbe sunbeta humna hum iimu. Azar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali. Awa aminaangllul- quro yi kium be sunnadu hawa hum mi labu. Ili su stanovnici sela i gradova sigurni, da jih naša kazna nečeestići danju, dok se budu zabaavjali. Afe amina korrollo. Fela ja'amenu makrallahi illa al-qumul khasirun. Zaroni mogu biti sigurni od Allahove kazne. Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.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 Hvala qad jāat hum فَمَا bil baiynaati بِمَا mā kānū li yu'minu bima kazzabū min qabl kathālikā yatubā'ullāhu alā kulūb Miti ti neke događaje njihove kazujemo. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli povjerovati u ono u što prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati. Oma vajedna li akcerihim min'ah? A mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati i znali smo da će većinom doista griješnici biti umma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ih fadhalamu biha fanzur kayfa kana 'aqibatu mufsidin Poslali Musa faraonu i glavešinama njegovim sa sadokazima našim, ali oni u njih nisu povjerovali. Pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili. I Musa reče, o faraone, Ja sam poslanik gospodara svjetova. Haqukun ala la akul ala Allahi illa al hakq. Qudduji tukum bibinatim Fa arsil ma' jebani Isra'il Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg Zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi Kale in kun tabi ayatin fa ibga in kunta ako si donio kakav dokaz rece pokaži ga ako istinu govoriš alqa'asa fa idha hiya turban mubin ion baci svoj štab don prava zmijurina. Ona za je da i vejebeji bo udin Izvadi ruku svoju. Ona za prisutne postade bijela. Kale l'mela'u min kavmi fir'auna, inna haza la sahirun alim. Gladešine naroda faraonova povikaše, ova je doista vješt čarobnjak. Yuridu an min ardikum famadha ta'murun On hoće da vas izvede iz zemlje vaše pa šta predlažete? Qalu arjihu wa akhahu wa ursil fil madaini hashirin Zadrži njega i brata njegova, rekoše. A pošalji u gradove one koji će sakupljati. Ja tu ka bikul sahirin alim. Predate će sve vještice čarobnjake dovesti. Wajasħrotu fi rauna qolu inna le na le in kuden na naħnu lodibi i Fara on čaobnjaci Da li ćemo doista nagradu dobiti, ako budemo pobjednici, Upitaše qلَ ن عَم وَ إَّ kmلَm الْmuko obi dareczy I bicie temi zaista bliski Koluje muس imَّ أَtulُki o immma naku na hnu o musa rekoše onda hoćeš li ti ili ćemo mi baciti qal alku Alamma alqav saharu a'junan nasi wa starhabuhum wa da'u bi sihrin a'vim Bacite vi, reče On I kad Oni baciše, oči ljudima začaraše I jako ih prestrašiše i v veliku prirediše, wa aha ila musa el kija osnoke fe i vejalin kofu maja fikuden. I mi naredi smo mu Baci št svoj. I on odjednom proguta. Sve ono čime su oni bili, obmano izveli. I tako je istina na vidjelo izbi i tako je istina na izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. Wa ulkija saharatu sadidin. A čarobnjaci se licem na tle baciše. Kalu amanna bi rab alamin. Mi vjerujemo u gospodara svjetova. Povikaše. Rabbi بِموسى و هارون غسبردار موسа и харуна قال فرعون آمنتم به قبل Inna haza ala makrum makartumuhu fil madinati li tuhriđu minha ahlaha fasahu fata'alamun. Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja dozvolim, viknu faraon. Ovo je u istinu smicalica. Koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli zapamtite će tebi laqattu'a aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibankum sigurno ruke vaše i noge vaše unakrst a on da čovjek sve razapeti qalū innā ilā a oni rekoše mi ćemo se doista gospodaru našem vratiti وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali kada su nam oni došli. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتْ ilu abanahum wa nastahi nisaahum wa inna naroda faraonova rekoše Zarče šostaviti Musa i narod njegov da neredu zemlji pravi i da tebe I božanstva tvoja napusti On reče Ubijat ćemo mušku djecu njihovu A žensku ćemo im ostavljati u životu Mi u istinu vladamo njima Kale Musa li kavmihi sta'inu billahi vasbiru Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin Musa reca narodu svome molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi Zemlja je Allahova. On je daje u nasljeđe kome on hoće od robova svojih. A lijep iskot će biti za one koji se budu Allaha bojali. Kalu uzina min kabli anta tijana wa min bađi mađitana قال عسى ربكم ان يغلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فاينظر كيف تعملون زlostavjani smo rekoše oni prijedno što si nam došao a i nakon što si nam došao a Musa reče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 I mi smo Faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. Fa iza jāat humul hasanatu kālū lana wa intusib hum sajiatun jat, فَيَرَوْنَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا اطَّلَعُوْا عِندَ اللهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ إِكَذِبْ بILO DOBRO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 kinabe min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimumin i govorili su kakav god dokaz da nam donesiš da nas s njime občaraš mi ti nećemo vjerovati fa arsalna alayhi Al-Tufan, al-Jerad, al-Kummel, al-Dfadع, al-Dem, ayaat, mufa, al-Salaat, faistakbaru, faistakbaru, wa khanu Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakarce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja. Ali su se oni oholili, narod zlikovački su bili. Walam ma waka'a alajihimu rijgzu, kalu ja mu sad u lana rab baka bimaaahidaa'indak la'inkashafta 'anarrijzala nu'mina laka wa lanursila ma'akabani ithra'il ikada bih zadesila nevolja govorili bi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 أَ تَ qن مهُ فَأَرق نهُ فيllmi بِأََّهُ كَذَبُ ب أَت وَوك عَعَfil Zato ich mi kaznismu i moru ich potopismu Jersu znamennja naša korricalit i prema njima ravnodušni bili. Wa aurathnel kawmel ladzina kanuju stab'afunama šarikal ardi wa mavaribahallati barakna fiha. Wa temmat kalimatu rabbi بِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا عَصَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ A potlačenom narodu dado smo u naslijeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili i lijepo obećanje gospodara Tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno zato što su trpjeli. A sa zemljom sravnismo ono što su Faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. <tipodim> إشراء إلى البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وَأَنُّ يَا مُوسَى جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِمَّن سِينَو pa oni naiđaše na narod koji se klanja ku mirima svojim. O Musa, rekoše, napraviti ti nama Boga kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Inna ha ulai mutabbahum ma hum fihi wa batilum ma kanu ja'malun. Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovijedaju i beskorisno će im biti ono što rade. Hvala agajra Allahi abhikum ilaha wa huva faddalakum alel alamin. Zar pored Allaha, tražim drugog Boga, a On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao? أَ جَينكُ مِن آالفِ نَعَونَ يَسُونَكُم سُ العذَ يُقَتِلونَ أَب الن I pošto smo vas mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili, mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, to je bilo teško iskušenje od gospodara vaševi. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة Mi odredi smo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopuni smo ih još deset.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 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّ ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول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 a Musa se o nesviješćem strovali. Čim se osvijesti reče, hvaljen neka si, kajem ti se, ja sam vjernik pravi. Kale, ya oh, Musa, inni stafajtuka ala nasi bi risalati wa bi kalamii fa khuzma ataytuka wa kum min Ja sam tebe odlikovao na ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. Wa katab nalahu fil alwahi min kulli še'im mau'izatan ويل لكل شيئ فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسن I mi mu na pločama napisa smo povuku za sve i objašnjenje za svašta. Primi ih svojski, a narodu u svome zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše, a pokazat vam i zemlju griješnika, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَكِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anhafilin od znamenja mojih one koji se budu bez ikakva osnova na zemlji oholili. I Ikakav god oni dokaz vide, Neće ga vjerovati. Ako vide pravi put,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 A onima koji dokaze naše ne budu priznavali i koji u susret na ono onome svijetu ne budu vjerovali, bit će poništena dijela njihova. Zar će biti drug čije kažnjeni nego kako su radili? What? اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجداً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً؟ I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih pravim putem ne vodi? Oni ga prihvatiše i prema sebi se ogriješiše. 1. Walma sukit fi aydihihim, wa rāu an-hum qad ddalu, qalū, l'il l'm yarhamna rabbuna, wa yagfir I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludjeli, oni rekoše, ako se gospodar naš na nas ne sažali, iako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. سَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيَّ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 A kad se Musa srdit i žalostan narodu u svome vrati, povika Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili? Zašto ste požurili i u naređenje gospodara svoga se oglušili? I ploče baci, i brata svoga zakosu dohvati i poče vući sebi. O sine majke moje, reče Harun, Narod nije ni malo do mene držao i u malo me nije ubio. Nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Allahu, oprosti mi i bratu i uvedi nas u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 Zahadu l'iđla sajanalu hum vodabum mir rabihim vodillatum fil hajati dunija vokadalika neđzil muftarin One koji su tele prihvatili stići će kazna gospodara njihova I poniženje još na ovome svijetu, tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. Valadzina amilu sajati, thumma tabu min bađiha, va amanu in beka min ba'daha a onima koji hrđava dijela rade pa se posle pokaju i vjernici postanu gospodar tvoj će posle toga sigurno oprostiti i samilostan biti وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَةُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ إِذْ مُوسَى سَرَجَ بَمِينُ On uze ploče na kojima je bilo ispisano putstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. Vahtara Musa kavme u sabina rođule li mi katina falemma ahadat مَُّد فَةُ قَالَ رَِّ لَوشتَّ أَنْ كتَهُ مِنْ قَابَلُائِي أَتُهُِكُ نَا بِمَا فَعَلَّ فَهَاُ مِن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 Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul fakirin I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određenom vrijeme stanu pred nas i kad ih zadesi potres on reče Gospodaru moj Da si htio, mogao si i njih, i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši. To je samo iskušenje tvoje, kojim ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš. Ako me hoćeš, na pravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se jer ti praštaš najviše. Vaktub lana fi hadihi dunja hasanatan wa fil ahirati inna hudna ilajik. Kale azabih. يصيب به من اشاء ورحمه وسعت كل شيء فساكتب غلال يتقون وي una zakat wallazihum biayatina yu'minun idu sudinam milost na ovom svijetu i na onom svijetu mi se vraćamo tebi kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću reče on a milost moja obuhvaća sve da ću onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Al-lazina jat-tabi'u nar-rasula nabija l التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم وَيَبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَاعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Vel koji vjeruju u mene i uzimaju me za pomoć i slijede svjetlo koje je sa mnom silazilo, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, koje goni kod sebe u tevratu i inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra dijela, a u od odvratnih odvraćati ih. koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi, Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići ono što budu željeli. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ilazi u'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u hu la'allakum tehtadun. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, njegova vlast na nebesima i na zemlji,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 Musa, U narodu Musaovo ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. U narodu Musaovo ima ljudi koji na upućuju i koji prema njoj pravedno sude. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فَمَنْ بَجَسَتْ مِنْ حُسْنِ الثَّاعِرَةِ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili, i Musa'u smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio, udari štapom svojim po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 وَنُوحِي هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سَجَدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا, فأرسلنا عليهم رجزا sema'ibima kanu yulmun ona suoni nepravedni među njima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na njih s neba kazmu spustili zato što su stalno nepravedni bili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 koji se nalazio pored mora, kad su propise o suboti kršili, kada su im ribe na oči njihove dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo ih u iskušenje dovodili zato što su stalno griješili. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعتُّونَ قَوْمًا ۗ لَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَكَدَّ نَكِيُّ مِنْهُمْ رَكْشَ يَشْتُو بِمِنْيَتِ النَّارُ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ Ili ga teškim mukama namočiti, oni odgovoriše, da bismo se pred gospodarem vašim opravdali i da bi se oni grijeha klonili. Falamma nasu ma zukru bi an jayna alladina yanhawna an asu wa akhadna alladina zalmu bi azabin baisin bima kanu yafsukun Ikada zaboraviše ono čime su bili opominjani Mi izbavismo oni koji svod ne valjali ih odvraćali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 da će do smaka svijeta prepuštati nad njima vlast nekome, ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoje doista brz kad kažnjava, a on prašta i sa je. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا مِنْ هُمُ السَّالِحُونَ وَمِنْ هُمْ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ I mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili, ima ih dobrih, a i onih koji to nisu. I u dobro i u zlu smo ih provjeravali, da bi se opametili.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 Alam yu'khadhu 'alayhim mithaqul kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu i posle njih ostale su pokolenja koja su knjigu naslijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznoga svijeta i govorila bit nam oprošteno. a ako bi im opet dopalo šaka tako nešto opet bi to činili za rodnjih nije uzet zavijet u knjizi a oni čitaju ono što je u njoj da će u Allahu samo istinu govoriti Ona svijet je bolji za one koji se grijeha klone. Opametite se. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين. Auni, koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju molitvu. A mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. Wa izna taquna al-jabal fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim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 da biste bili pobožni. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurijetahum wa ašhadahum ala anfusihim alastubi rabbikum. Kalubala An takulu je umelti jemetti in nekun. I kad je gospodar Tvoj iz kičmjademovih sinova izeo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš, oni su odgovorili: Jesi, Mi svjedočimo, i to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome ništa nismo znali. A utakulu innama ašraka abauna min kablu wa Afatuhul likuna bima fa'al al mubtilun. Ili da nereknete, naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Začješ nas kazniti za ono što su lažljivci činili? Wa kadhalika nufassilu al-ayat wala'allahum yarji'un Itako eto mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi Wa la'alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakhu minha faatba'ahu ash-shaytan fakan min al-ghawin I kažin vjest dokaze naše dali ali koi se od njih udalio pa ga je šejtan dostigao i on je zalutao walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawah famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil Hu jeh zalik mathalul qawm alladhina kadzabu bi ayatina Fa qususil mogli smo ga snima uzvisiti, ali se on novo svijetu svietu priklonio i za svojom strašću krenuo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 Sa'a mathalan al-qawmu alladhina kadhabu bi ayatina wa su primjer ljudi koji ne priznaju naše dokaze. Oni zločine sami sebi. Man yahdillahu fa huwa al -muhtadi. ومن يضلل فاولائكه هم الخاسرون كما الله وكاže na pravi put biće na pravom epotu ako ga ostavi u zabludi taj će iskupljen biti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 Ulaika kal an'ami bel hum adal Ulaika hum ul'afilun Mi smo za Čehennem mnoge džine ljude stvorili Oni srca imaju, a njima ne shvaćaju Oni oči imaju, a njima ne vide Oni uši imaju A njima nečuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharu allazina yulhiduna fi asma'ih sa juđzaunama kanu ja'malun. Allah ima najljepša imena i vi ga njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena, kako budu radili, onako će biti kažnjeni. Wa mimman halaqna ummatun jahduna bilhak ki wabih ya'dilun Ameju onima koja je stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude walladhina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Aune koji naše riječi poriču Mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. Wa umli lahum, inna kejdi matin. I davat vremena, obmana moja doista je trajna. A valam ja tefakkaru, ma bi sahibihim min djinnah. In mubin. pa zašto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud on samo otvoreno pominje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 I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i zemlje i o svemu onome što je on stvorio i da im se možda kraj njihov primakao, pa u će riječi ako ne u Kur'an vjerovati? Men yudlili llahu fala fi tuwianihim koga Allah uzablodi ostavi nikoga ne moze pravi putu putiti on ce ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju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 لا تاتيكم الا باغه يسالونك انك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن Pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: To zna jedino Gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme odkriti. A težak će biti nebesima i zemlji. Sa svim neočekivano će vam doći. Pitaju te: Kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: To samo Allah zna. Ali većina ljudi ne zna. Walau kuntu a'lamu al-ghyba lestakthartu min al-khayri wa ma massani yassuq In ana illa nadheeru wa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 Falamma athqalad da wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakuna minashakirin Onetaj koibas odjednoga covjeka stvara a od njega je drugu njegovu stvorio da se u njoj smiri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 فهُli حعَلَške فيأَهُ فعَ اللهعَ juštriku i kadim je on darwał o zdrava potomka, posli su potomci njihovi. Izjednačili druge s njim u onome što im on daje. Allah je vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. A jušrikuna ma la jahluku šajan wa hum Zar da njemu smatraju ravni one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ i koji im ne mogu pomoći, niti mogu pomoći sebi. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ Ako ih zamolite da vas na pravi putu pute, neće vam se odazvati. Isto vam je molili ih ili šutjeli. Innal ladhina tad'un min dunillahi 'ibadun am thalukum fad'uhum falyastajibulakum in kuntum sadikin. Oni kima sabi waradallaha ha'anate zaista su robovi ka'ibi Pa vi se klanjajte i neka vam se odazovu ako istinu govorite. A lahum arjulun jemšuna biha, Am lahum ajdin jabtišuna biha, Am lahum ajjunun jubciruna biha, Am lahum adanu yasmaun biha Qulid'u shurakaakum thumma kīdūni falatūwurūn Ima yuliyuni noge da na njima hodaju ili ruke da njima hvataju ima ju oči da njima gledaju ili uši da njima čuju reci zovite božanstva baša pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite in walli allahul al kitaba, wa moj zaštitnik je allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrima brine, Wala ta dauna mi dunilä jasteuna naroku fusa mi sur, a oni, koima se bi pored njega klanjate, ne mogu nivama anni se bi pomoči wa in tad'uhum ilal hudala yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wahum la yubsirun akada ihzamul tidab supute wa innachuyu vidiših kaoda te gledaju ali oni ne vide Huzil afwa wa murbil urfi wa a'ridanil jahilin. Ti sa svakim lijepo i traži da se čine dobra dijela, a neznalica se kloni wa in ma yanzughunka min ash-shaytanin nazugh fa sta'idh billah innahu ako shaytan pokušada te na zlo navede ti potraži utočište u Allaha on nuistin sveću je izna Innaَّna takaŭ iذme seumtło i fumm na šejiło taذkkarufe iذummu bilsiru, oni koji se Allaha boje. Čih salazan šetanska dodirne sjate se id jednonom dođu sebi, وَإ wanu hum ي muduunaهُ fi الغّثَّlaju quُsru Dok prijatelje šetanve šetan ni podržavaju zapluudi i oni ne tola ze sebi وَإذلَ تَأttiه بأَati قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قَدْ إِمْ نِيَدَاً آيَةً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 Wa ذا quliħ-quru’u fastamiula huwa asituula għallla kum tur lħamuun Aakad se uċikkur’an viga slušajte išutite da biste bili pomilovani. Wal qudd rabbaka fi nafsika tadarru an wa khifatan wa dun gospodara svoga ujutro i na vecer usebi ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi bezbrižan in alladhina 'ind rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa oni koji su bliski gospodaru tvome Doista ne zaziru da mu se klanjaju Samo njega hvale I samo pred njim licem na tle padaju